32. fejezet Betartani mindent, amit az ember ígér, képtelenség. Főleg nekem, aki nincs hozzászokva a kompromisszumokhoz. Továbbra is úgy élek, ahogy eddig. Nőknek fizetek bizonyos szolgáltatásokért, alázom őket, és szégyentelenül élvezem a királyi vért az ereimben. Mindenki ezt látja, de én mást is érzek a lelkem mélyén. Érzem a boldogság lehetetlenségét, éppen ezért kétségbe esetten keresem. Nem a nőkben, mert az nem érdekel. Őket ugyanúgy csak egy valamire tartom érdemlegesnek. Az üzlet az életem és a gyermekeim. Jászminnal kötött egyességem kiteljesedni látszik. Egy európai vagy egy amerikai nő sosem nyert volna le ekkora békát. Feleségembe mélyen belenevelték az alázatot, és azt is tudja, hogy a saját hazájában nem a nőket illeti elsőbség. Próbálom őt nem megbántani sem lelkileg, sem testileg. Gyengéd vagyok vele, és megértő, de ez csak azokban a ritka percekben megoldható, amiket neki szentelek. Sosem tudnám húzamosabb ideig megjátszani a szerelmes férfit és tökéletes férjet. Szerintem hitvesem a lelkemélyén jól tudja, mi a helyzet, de nincs mi ellen lázadjon. Nincsenek tények, bizonyítékok. Ahhoz túl jó üzletember vagyok és túl diplomatikus. Anna életét a lehető legtökéletesebben alapozom meg. Már most be van iratva a legjobb londoni iskolákba. Bálint itt él velünk, de a csatlakozott hozzánk a magyarországi ismerőse. Azt hiszem a barátnője, de erről sosem faggatom őt. A magánélet az tabu. Az övé is, meg az enyém is. Egyszer előállt azzal, hogy haza kell költöznie, mert nem bírja a szerelme nélkül. Ekkor ajánlottam föl a lehetőséget, aminek több oka is volt. Az egyik tényleg az volt, hogy a lányomat nem akartam elszakítani a gyökereitől, a másik pedig az, hogy Bálintot nagyon kedvelem. Talán azért, mert szerepet játszott életem azon szakaszában, ami a legboldogabb volt. Ismerte Csillát, és ez láthatatlan köteléket von közénk. Ő gyakran repül Magyarországra, mert számtalan elintézni valód vízokra. Hatalmas vagyont kötöttem le lányomnak bankszámlákon, közjegyzőknél, értékpapírokban és különböző cégekben. Szaud-Arábiában nincs semmi, ami őt illetné. Tudom, ha egyszer már nem leszek, lányom találja magát a származásának hátrányával. Éppen ezért használom második hazáját lehetséges menekülési útvonalnak. Bár elég kicsi ahhoz, hogy ide beilleszkedjen, de ez nem rajta múlik. Valószínűleg neki még mindegy, hogy Magyarország vagy Arábia, és mindegy, hogy katolikus vagy muszlim. Ez csak nekünk felnőtteknek fontos. De mindez az ő jövőjében is fontos lesz. Én pedig az apja vagyok, és az a feladatom, hogy a lehető legbiztosabb alapokra helyezzem az életét. Az anyai szeretet már sosem fog megadatni neki. Anyám olykor dajkája őt, de nem láttam az őszinte szeretetet a szemében. Jázmin gondját viseli, de nyilván csak azért, mert én ezt parancsoltam. Ez a legfájdalmasabb az életemben. Mindig önző módon éltem, most pedig csak egy valamiért féltem a saját életemet. Azért óvom magam, mert annának is csak addig jut szeretet, míg én vagyok. Természetesen abban nincs beleszólásom, hogy mennyivel kevesebb jog illeti meg a lány gyermeket. Ha feleségemtől született volna lányom, annak is kevesebb járna, mint Kálidnak. Országunkban egy lány örököst nem illeti meg ugyanaz a rész, mint a fiú örököst. Pontosan a felét érdemli. És ez a törvény megfelelően anyagilag is érzékelteti, mekkora értéke van hazámban a nemiségnek. Hát ennyit ér egy férfi, és ennyit ér egy nő. Az öröklés nálunk meglehetősen bonyolult dolog. Írhatnék végrendeletet, de Anna egyenlősítése Kaliddal csúnya viszályokat vonhatna maga után. Sőt, az is megoldható lenne, ha haldoklás közben ajándékoznék Annának, de ez most távolinak tűnik, és én már most biztonságban akarom tudni a jövőjét. Intézkedések nélkül sem lennének anyagi gondjai, de én megtanultam, hogy a pénz... A vagyon igencsak úr. Ebben nem különböznek a világországai. Saudarábia, USA, Magyarország. Aki gazdag, az gazdag, és aki kurva gazdag, annak hatalma van. Talán így már az is érthető, hogy miért menekítek vagyont Magyarországra. Lányom kettős állampolgár lett, és ez döntési lehetőséget ad a kezébe a jövőben. Azzal a tudattal, hogy sokkal kevesebb jár neki, mint a fiamnak, nem tudnék megbékélni. Csak úgy vagyok képes elfogadni saját hazám törvényét, ha lehetőséget adok Annának az egyenjogúságra. Sose gondoltam, hogy valaha is érdekelni fog egy nő sorsa. Persze tudtam, hogy életemben lesznek nők, akiket majd szeretni fogok, de az, hogy kifejezetten a jogaik érdekeljenek, nonszesznek tűnt. Furcsa, amikor elképzelem két gyermekem jövőjét, valahogy mindig a saját életem lebeg a szemem előtt. Én Isten voltam, a lánytestvéreim meg csak egyszerű lányok. Ezért előre tudom, Kalid bármit is tesz, csak mindenki legyintve paskolja majd meg a vállát. Neked ezt is szabad. Míg ha Anna ragadtatja el magát rosszaságra, azonnal halljuk majd a rosszalló megjegyzéseket. Látszik, hogy az anyja nem közülünk való volt. Amit még nem is olyan régen élveztem az életemben, az most fájdalmas teherként nehezedik rám. Nem akarom, hogy valaha is bántsák Annát. Egy valami azonban volt, amibe bele kellett kényszerítenem. Ez persze képletes, mert ugyan milyen kényszerítésről is beszélünk. Én inkább ajándékként tekintek rá. Anna csak is úgy maradhatott a hazámban, ha hivatalosan is muszlimbá válik. Az apja vallását kell követnie, és én már elismertem gyermekemként. Nincs emiatt lelki ismeret furdalásom, mert egy muszlim mindenkinél több. Csillának ez fájna, de ez itt nem Magyarország. Szaud-Arábiában a lakosság száz a muzulmán. Egy nem muszlim kiközösített lenne a társadalomban, sőt, az örökségből is kizárt lenne. Egy muszlim vagyonát csak muszlim örökölheti, és ezzel egyet is értek. Apám bölcsnek találta a döntésemet, talán azóta mondanám, hogy valamelyest közeledik Annához. Márha az közeledésnek nevezhető, hogy hetente egyszer megnézi őt. Erre öt percet szán. Kálidot minden nap látja, és órákat babusgatja. Csak az összehasonlítás miatt. Tudom, nekem is hasonlóan kellene eljárnom. Apám mindig is jó apa volt, és szerette a lányait, de az igazság az, hogy gyermekkorunkban is ugyanígy cselekedett. Sosem szólt egy rossz szót sem a hugaimról vagy a nővéremről, de a velük töltött időt minimálisra szorította. Bálint egészen elém sétál, miközben a földön játszó gyerekeket nézi. Nem olyan rég el sem tudtam képzelni, hogy két gyermekemet egyszerre ölelhetem, most pedig mindketten szerepet játszanak életemben. Egyszerre. Bálint rám néz, én pedig visszamosolygok rá. Magyarországról jött most vissza, ilyenkor mindig látszik a feltöltődés az arcán. Sosem mondja, de biztos honvágya van. A szüdeit látogatja meg ilyenkor, és pénzt visz haza. Nem érdeklődtem élénken, de szerintem hasonló anyagi körülmények közül származhat, mint csilla származott. Fogalma sem volt a luxusról, ez jól látszott az arcán, mikor először szembesült a gazdagságommal. Magyarországon is sejtett sok mindent, de a palotám elég hatásos ébresztő. Az elmúlt időben számtalan dolog megváltozott közöttünk. Amolyan bizalmasom is lett, hiszen emírt nem akartam felvilágosítani a jövőre készülésemről. Ő nem értené, miért akarok a lányomnak ennyi mindent adni. Én sem értem. Ezért fontos nekem Bálint. Más kultúrából származik. Megért. Ennél fogva talán azt is képzelem, hogy egy kicsit jobban szereti Annát. Nem tölthet vele túl sok időt, mert férfiként semmi köze a gyermekeimhez, de naponta két órát játszik a lányommal a jelenlétemben és Jázmin jelenlétében. Ilyenkor csak is magyarul beszél Annához. Mivel kezdek bízni a hazája béli barátnőjében, talán ezt a feladatot hamarosan átadom neki. Ő nőneműként egész nap a gyermekemmel lehet, és egész nap beszélhet hozzá magyarul. Az a nyelv, amit egykor megegősnek tartottam, már egyet jelent a szerelemmel és a szeretettel. Ami még változást hozott a Bálinttal való kapcsolatomban, az az volt, hogy közöltem vele, csak Dzemának szólítson. Még a herceg titulust sem kell használnia. Ezen apám teljesen fennakat, de a magyar fiú már sokkal több nekem, mint egy alkalmazott. Olyasmi, mint Ibrahim. Nélkülözhetetlen. Minden rendben. Kérdezem valóban őszintén, mire ő válaszul bólint. Megemeli a fejét, és mélyen a szemembe néz. Kérdeznem sem kell, tudom mindent elintézett, amire kértem. Újabb részvényeket vett, és újabb összegeket helyezett el bankszámlákon és azt is tudom, hogy megtette azt is, ami mindig a feladata. Megkereste Csilla családját, és adott nekik egy jókora összeget. Magam sem tudom, miért teszem ezt. A villával elég anyagi biztonságot ajándékoztam nekik, de kicsit most már hálás is vagyok. Hálás vagyok az alkoholizmusért, és hálás vagyok a drogozásért. Hálás vagyok a szívtelenségükért, ami lehetővé tette, hogy Anna hozzám kerüljön. Mindketten egyszerre indulunk el kifelé. Oda szólok a szolgálónak, hogy figyeljen a gyerekekre. Az ajtónál Bálint jobbra indul, én pedig balra. Majd hátra nézek, ő is ugyanezt teszi ebben a pillanatban. Vittél friss virágot? Vittem, Jamal. Allah nem követel többet senkitől, mint amennyit adott neki. Allah könnyebbséget fog adni a nehézség után. Korán, 65. szóra